Teatrul Național Radiofonic prezintă Mofturi de Ion Luca Caragiale Cuvânt înainte de Costin Tuchilă Ce este moftul? Deschizând dicționarul aflăm lucru, problemă fără valoare, fără semnătate, flec, nimic, bagatelă, rar, șmecherie, tertip. La plural, capricii, fandoseli, nazuri, fasoane. Etimologic, moft provine din turcescul muft. A umbla cu mofturi înseamnă a invoca motive fără temei. Și derivatele, moftangiu, om neserios pe care nu se poate conta, flecar și șmecher, palavragiu. Substantivul, moftologie, șmecherie, tertip și așa mai departe. Dar, abia după ce am închis dicționarul, ne dăm seama că pe cât de limpe sunt definițiile, pe atât de greu e să știm cu exactitate ce este moftul preabalcanicul moft. Întrebările curg una după alta, când în discuție este opera lui carageale care a surprins și a clasicizat moftul. Atitudine de viață, capriciu, accident, formă de a ascunde în aparența lucrului de nimic o problemă importantă, capcană întinsă cu abilitate, viață luată ala lejer, simplă superficialitate, boală socială, flecăreală destinată a omorât timpul, derivat al plictiselii, cochetărie, politică de berărie, mică nebunie, Nimic și totul. Ca într-un joc de oglinzi, la contemporanul nostru Caragiale, moftul se ascunde și se revelează. Dar la noi, contemporanii lui Caragiale. Moftul, mofturile, moftangii surprinși de Caragiale sunt printre noi. Actualitatea prozei sale jurnalistice este un fapt care nu mai trebuie demonstrat. Ochiului lui Caragiale, acelui văz enorm, alăturat lui Simț Monstruos, nu i-a scăpat niciun aspect al realității contemporane, realitate care vai se repetă. Sub lupa acestui simț, bisturiul chirurgical a disecat cu precizie un întreg organism social, moravuri, morală individuală și socială, viața socială în cele mai greu de pătruns ipostaze, politică. În sensul propriei sale maxime, proștii mor, dar prostia este nemuritoare, a cules prostiile nostime, peșele telegrafice, reportajele șchioape, știrile redactate absurd, greșelile de exprimare și de tipar, automatismele, etc. Mofturi? Nimicuri, gogoși, când în februarie 1998... Am difuzat în ciclul clasicii dramaturgiei universale o emisiune scenarizată intitulată geale și Moftul Român, realizată de Pușarot, care i-a aparținut ideea de a ne opri la Moft, Vasile Manta și cel ce vă vorbește la microfon, foarte apreciată de ascultători, s-a născut în dată dorința de a alcătui un spectacol întreg pe această temă. Invitația acelei emisiuni, criticii Ștefan Cazimir și Alexandru Condescu, autorii volumelor Ile le față cu Chiciul și Planeta Moft, și Actorul Ilie Gheorghe de la Teatrul Național din Craiova au definit cu unelte specifice noțiunea de moft consfințită de proza gazetărească a lui Caragiale. Selecția textelor antologice care exemplificau ideile a trebuit să fie atunci, prin natura faptelor, severă. Am extins-o acum. Mofturi de Ion Luca Carageale nu este un spectacol de teatru. Împreună cu Vasile Manta vă propun un recital de mofturi interpretate extraordinar de mari actori ai scenei românești. Radu Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu, Virgil Gășanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Petre Lupu, Valentin Teodosiu, Mircea Constantinescu și alături de ei tânăra actriță Magda Duțu. Un recital din care nu lipsește ideea de lume ca teatru, căci, vai, moftul și moftangii sunt cât se poate de teatrali. Sau, dacă vreți, lumea ca moft. O lume care trăiește prin ziar, căci gazeta este pâinea cotidiană a opiniei publice. Mofturi, moftangii, mitici, nimicuri, gogoși. Nu ne rămâne decât să vă urăm mofturi plăcute. Atenție însă, moftangii sunt printre noi. O, Moft, tu ești pecetea și deviza vremii noastre, Silabă vastă cu nețărmurit cuprins, În tine în cap așa de comod, Nenumărate înțelesuri, bucurii și necazuri, Merit și infamie, Vină și pățenie, drept, datorie, Sentimente, interese, convingeri, Politică, ciumă, lingoare, difterită, Sibaritism, vițiuri distrugătoare, Suferință, mizerie, talent și imbecilitate, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor, toate, toate, cu un singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt, moft. Teatrul Național Radiofonic prezintă Mofturi de Ion Luca Caragiale Ce mai spun gazetele, nene? Mofturi. Ce era azi la cameră? Mofturi. Fă-ţi pomană, mor de foame. Mofturi. A o dacă nu mă iubești, mă omor. Mofturi. feriți vă de apa nefiltrată, are germenii tuturor boalelor. Mafturi. Dar domnii X, Y, Z n-au niciun merit, nicio capacitate, niciun talent spre a fi puși în fruntea unor instituțiuni care, în sfârșit despre onestitate, de... maftu! Doctore, mor. Mofturi. Iată o carte nouă foarte interesantă. Moft. Ar trebui mai multă îngrijire, doamne ferește, să nu ne pomenim la primăvară cu ciuma. Mofturi. Săriți! Mofturi. Eu cred că de asta dată guvernul a avut dreptate. Mofturi. Trebuie să mărturisim cu toată părerea de rău că în administrație uneori se fură foarte des mofturi. Câteodată autoritățile, prin abuz de putere, se întâmplă prea de multe ori să comită mofturi. Am auzit că de la o vreme se întinde printre o seamă de tineri din București niște apucături oribile. <laughs> Mofturi! Mâine seara e eclipsa de lună! Mofturi! Apropo, iese o gazetă nouă. Moft! <laughs> MOFTANGI ROMÂNU Moftangiu este eminamente român. Cu toate astea, înainte de a fi român, el este Moftangiu. Născut dintr-o familie săracă dar onestă, este fiul operelor sale și, deși democrat prin naștere, el face parte din aristocrația inteligenții, a meritului științei, artei, culturii, și celelalte, dar născut dintr-o veche familie de adevărați boieri, care au știut totdeauna să pună interesul patriei mai presus de interesele de clasă, renunțând la privilegii, el, aristocratul jet, -be -jet este adevăratul democrat. Moftanjiu este patriot hotărât, naționalist exclusiv, român până în măduva oaselor, Toată lumea trebuie să știe. Guvernamental sau când din nenorocire nu se poate asta opozant, moftangiul felicită România în cazul întâi, o deplânge în cazul al doilea, în ambele cazuri o iubește până la nebunie. De aceea el urăște cu furie tot ce nu e român, tot ce nu e național. El stimează agricultura, dar visează o industrie mare națională care să ne scape de tributul cel dăm străinilor, ceea ce înspăimântă este o cucerire a României pe terenul economic de către infamii de străini ajutați de copii vitregi ai țărișoarei lui. E un om Departit, câtă vreme nu-i vorba decât de vederea asupra politicii interioare. Îndată însă ce e vorba de a ne prezenta față cu străinii, el crede că toți românii trebuie să uite micile pasiuni și, dându-și mâna vră să pășească strânsuniți față cu de economică, politică, socială și culturală a națiunii. Inimicul comun este străinul, jos străinismul, sus românismul. Oricine gândește altfel e un trădător. Moftangiu se găsește în toate clasele sociale. Speța lui furnică pe toate căile de comunicație, afară de rare excepții cu bilet gratuit. Și e încuibată din cele mai mândre palaturi până în cea mai modestă odaie de hotel garni. Moftangiu poate avea sau nu profesiune. Poate fi sărac sau bogat, prostor deștept, nerodor de spirit, tânăr bătrân de un sex sau de altul sau de amândouă. El a fost, este și va fi român adevărat. Să te prezească Dumnezeu, să atraci România lui, oricât de departe, căci moftangiu român e aici gata să te zdrobească. Moftangiu român este, din clasele primare până la bacalaureat, anarhist de la bacalaureat până la primul examen de universitate socialist, de la primul examen până la licență progresist, de la licență până la slujbă liberal, de la slujbă până la pensie conservator. De la pensie încolo împărtășește principiile tinerimii universitare. Fi sigur că ai să-l găsești oriunde, e vreo manifestație mai mult sau mai puțin politică, ori nepoliticoasă a studenților, mai mult sau mai puțin români. Românca Fică de arendaș, de negustoraș, de funcționăraș, de avocățel, de ofițeraș, de popă, să fi fost papa bulgăroei, străbotei sau grecotei, Joaica este româncă și prin urmare nobilă e par consecant nu poate suferi mojicimea. Ea este patronesă în comitetul unei sau mai multor societăți române de binefacere sau de cultură națională care române vorbește românește numai avegle domestică, încolo franțuzește, acu ea lecții de limba engleză. În fiecare zi, care răstoarmă prăbrălii între aici, de la raftul de sus până la cel de jos, căutând de șantii Ioane și ne găsind malăreuză niciodată ce-i trebuie. Bogată, ca și săracă, adeseori se întâmplă din distracție, când se uită negustorul în altă parte, să-i scape ceva în manchon sau sub rotondă. Moftanjoaica își oprește totdeauna cu peul de-a curmezișul stradei. Pentru dânsa sunt numai două orașe în care poate trăi cineva, Paris, București. Dânsa are unul sau mai mulți adoratori, nu de plăcere sau de pasiune, ci de datorie. O femeie de așa înaltă extracțiune trebuie să aibă un suivemoa. Bogată, n-are plăcere mai mare pe lume decât să-și arate unei amice sărace toaletele și să-i spuie prețul lor fabulos și apoi proiectele, planul și devizul toaletelor viitoare. Moftanjoaica săracă este foarte discretă, de aceea nu disprețuiește fondurile secrete, ba chiar din contra. Pentru cine conspiră, e prudență evite pe joaica română. Crudă, adică necoaptă, primește cadouri de la răscopți bogați. Răscopte face cadouri la săraci necopți, adică la cruzi. a crudule! Când e vorba de lista victimelor ei, Moftangioaica română uită și rul numele și datele. Are însă în privința aceasta despre amicele ei o memorie prodigioasă. Când vrei să flirtezi cu joaica, se rățoiește și flirțăiește. Îi vorbești serios, râde. Glumești, e foarte serioasă. O salut da, abia moță e. O iubești, te spune târgului. joaica e amatoare de-n mormântări de lux. Trecând prin fața cluburilor, Jalnica scoate capul afară din cupeu. După cimitir, un turoboa, cu ochii plânși și cu chipul încadrat în dantelă neagră, este obligatoriu. Moftanjoaica e o româncă bravă, ea știe suferii cu hotărâre și erorismul caracteristice românului, tortura concertelor clasice, fără în vogue astăzi Astfel, dacă îți place muzica Ferește-te să mergi la cele concerte De câte ori orchestra o avea un pianissimo Moftangioica comenzera a coze fortissimo Moftangioica suferă în genere de stomac când ar să iasă în lume seara Nu mănâncă toată ziua în vederea corsetului Astfel, e prudent să nu o la vals Suflarea ei te face să-ți aduci aminte cu multe regrete de mirosul violetelor de parma. Poftită ori nepoftită, ea trebuie să se afle la toate balurile de rigoare, ale curții, ale societăților, ale lumii mari, la reprezentațiile prime, extraordinare sau de gale. Ea e abonată la l'independance rumen și trebuie să figureze neapărat în carnetul lui Claimur. Fiecare că spune bucuros din fir pără toate conversația care a avut-o cu prințesa moștinitoare aproape o jumătate de ceas la bală din urmă de la Cotroceni. Câte ce au fost la bal că nu lipsește una, vezi dumneavoastră câte jumătăți de ceasuri a ținut acel bal minunat. O moftanjoaică gătită și împopoțonată de șapte ori mai scump decât s-ar putea explica prin mijloacele consoartelui lui sale, dacă o întreb ce părere are despre prințesa... Fie, moncher, muzic, e tânăr, frumosic, si vous voulez, dar prea e luxoasă. Când vorbește de regina, zice, oh, la pauvre. La balul curții, mai ales cum s-a obținut toată ziua de mâncare, abuzează de șampanie, de icre, de înghețată, de bomboane, nu de plăceri, de la nu, de datorii. O dată supează cu un amic, pe urmă cu un curtezan, mai despre zivă se înțelege, vine și rândul lui, dumnealui. Aine con în la buvetă. Așa, după înghețată, mănâncă iar echere moi, și după pomerii extra sec frape, iară ciocolată fierbinte. A doua zi, doctor High Life se vede i prescrie o cutie și jumătate de capsule de ricină. După fiecare bal du monde, a doua zi, cai doftărilor mondani alergă până le limba din cot. Culmea supărării să o scape din vedere claimur, culmea ambiției, un minister pentru bărbat și un secretariat pentru amic. Ah, să nu uit! Când vezi două moftanjoaice Amestecându-și alifia de pe buze Și țocăindu-se cu multă căldură Să știi că nu se pot suteri. Oh, ma șer, je ne puis la sentii Savantul Important bărbat, bărbat serios Membru în toate societățile culturale naționale și internaționale Preferă dintre acestea pe cele de ginte latină Dacă nu e încă în Academie, are să fie E un exemplar de lux în galeria moftangiilor români și costă scump. Teorii noi din cărți vechi, invențiuni pe care străinii vrășmașii româniei apucă de le fac mai înainte, studii speciale, misiuni la stațiuni balneare, comisiuni și delegațiuni, conferințe sabante, un fel de potfurii de fapte diverse științifice, apoi direcțiuni de instrucțiuni și publicațiuni, toate astea trebuie să coste scump. Tipul nostru iubește, mai presus de orice, știința și rrrr-omânia, cărora le sacrifică activitatea, liniștea, sănătatea, familia sa tot. El susține că știința, deși esențial umană, trebuie mai ales la o națiune mică și tânără ca a noastră să fie națională. El constată în fiece moment cu mândrie progresul prodigios al științelor române. El dirijează un institut național savanță, dacă încă nu până acum, va inveta unul sau două pentru a le dirija. Institute absolut indispensabile r -r -r României, care este și trebuie să fie centrul și farul cultural în peninsula balcanică. Ar fi o rușine să lăsăm pe Bulgaria să ne ia înainte. De exemplu este absolut indispensabil să întemeiem un institut pentru domesticirea, prăsirea și educația licuricilor, lampirii să resplendes, având misiunea de a studia un nou sistem de iluminare a orașelor de regatului cu aceste interesante gângăni fosforescente. Închipuiască-și acu orice român cu dor de țară Câte economie și ce lumină strălucitoare, gratuită și igienică Dar pentru asta savantul nostru, bărbatul ingenios, patriotul neobosit Care a descoperit această luminoasă idee Trebuie să călătorească cele două emisfere spre a studia Primo Deosebitele sisteme de luminare a capitalelor mari Secundo Diferitele spețe de lampiris resplendes După spusa entomologiștilor Există până acum pe 40, afară se înțelege De acelea pe care le va mai descoperi savantul nostru Moftangiul științific este sacrosanct Niciun guvern nu cutează, nu gândește măcar să se atingă de el și de institutul lui. Sunt lucruri inviolabile. Ar fi un guvern care ar vrea să stingă lumina, să rearunce România în obscuritate. Din contra, la fiecare buget nou trebuie să se crească cifra respectivă. Progresul științei reclamă și alt progres, progresul paragrafului respectiv. Și toate astea, fiindcă știința E mai presus de luptele Politice, guvernele Sunt trecătoare, știința E eternă Într-o țară Eminamente constituțională Apa trece, moftangii Rămân Când moftangiu e un imbecil Îi pasă de critică mai puțin Decât îi pasă unui suveran african De opiniile prese europene. Când are oarecare talent și spirit, critică Aliritează și îl ne odihnește Ca pe o cochetă bătrână care se teme Să nu se afle în sfârșit care are dinți falși și păr prepus De aceea se vede Cum între moftangii Cei de și cu oarecare talent Sunt mai slabe îngeri decât imbeciili Culmea Moftangiului savant Aș comanda Statua încă din viață Și a prezida La inaugurarea ei și la apoteozarea sa Acestui mare Luptător național În ogorul științei r -r -r Române Trădarea românismului Triumful străinismului consumatum est. Așa de june, moftul și deja mâhnit trist, iată ce -și va zice de sigur publicul, văzând foița noastră cernită. Da, trist, da, mâhnit, da. Cernit. Durerea adevărată e sobră de cuvinte, este mută. Să trecem dar și să plângem. Consumatum est. Ieri s-a dat în dealul mitropoliei cu 95 bile albe contra 22 negre, lovitura de moarte României. Onoare celor 22 bile negre, ele singure sunt românii adevărați, căci acele 95 bile albe nu sunt albe decât în bagiocură, albul nu e culoarea doliului, nu e culoarea asasinatului și a morții, nu e culoarea trădării, ele nu pot fi prin urmare, nu sunt adevărații ai țării, No. Acea majoritate care, la amenințările băncii ministeriale, își pleacă votul și dă votul. Acea majoritate care odată măcar nu e capabilă a trece în minoritate nu reprezintă România. Peste putință! A presupune un moment aceasta ar fi să credem că o națiune se poate sinucide singură pe sine însăși, și ar fi nebunie să bănuim măcar o clipă o națiune cu rațiune capabilă de așa aberațiune. Protestăm energic, dar țara și istoria să judece. Ieri s-a votat monstruoasa legea domnului Pepe Carp asupra școalelor profesionale, așa cum a voit ministrul neromân, care ca briganzi a pus camerei servile cuțitul la gât, strigându-i fioros, votul sau viața, penibil, teribil, oribil. Ieri s-a votat aservirea noastră economică. El s-a jerfit poftelor străine Interesele române, sălbăticiei străine Corpul României Antropofagiei judaice Carnea și sângele națiunii O, oh, sărmană Românie De opt ori nefericită țară Căci în adevăr ești nefericită de atâtea ori Cât fetici are coroana de oțel Pe care ți-ai o din gura tunului inimic Mizeră Ai fost strădată, insultată, micșorată, murdărită, bajocorită, tăvălită, maltratată, înjosorâtă, ruinată, vândută, călcată, zdrobită de către regimul de urgie al bunului plac, al violenței, fără de legilor, bandelor de pușcăria și de bețiv, infamiei, crimei, aberațiunii, ignoranței, nebuniei, trădării, murdăriei, chinorosului. Ieri, vineri 5 februarie 93, la orele 4 PM, ieri, zi funestă și blestemată, s-a votat acea lege antisocială, antieconomică, antipatriotică, antinațională, antiromână, acea lege prin care evrei săraci nu sunt opriți de a învăța vreo meserie. Am zis că durerea e sobra de vorbe, atâta dar. Iată prin urmare de ce, deși atât de june, moftul este trist și cernit. Iată de ce moftul a ținut ca o sfântă datorie față cu patria sa, cu poporul său, cu națiunea sa, să apară astăzi în chenarul de vigoare la așa lugubru, solemnne ocaziuni. Și dacă mai regretăm ceva, este că nu există o coloare și mai închisă, și mai posomorâtă, decât negrul pentru a reprezenta și mai bine doliul Românismului trădat. Politica! Domnule! Mai trebuie materie, îmi zice tipograful. Multă, multă. Bine, așteaptă. Poftim, zic eu un gândul. Poftim descrie mofturi fără inspirație. Ah, de ce n-am avut bunul gând să scoatem un ziar politic grav în loc de moftul ăsta? Ce abundentă materie, ce comodă viață și ce onoare, ce satisfacție morală un redactor grav al unei gazete grave. Asta este o situație socială înaltă. Dar niște moftangi. Da, dar avem satisfacția că... Domnule, mă întrebuie zețarul, să mai aștept? Da, da, da, să mai aștept și dacă asta te ostănește prea mult, fii bun și dăm o idee, o inspirație, o, ce, ce rubrică lipsește? Politica. Politica? Aha, ea așteaptă că mă execu la moment. Și încep să scriu și dau filă cu filă pe nerăsuflate acestui monstru de zețar care se hrănește cu manuscris, Rr, mordar hran, legea maximului, destul, națiunea este sătulă de turpitudinile, mișeliile, jaful, corupțiunea, infamia, trădarea intereselor ei, celor mai sacre, de cruzimea cinismul, sfruntarea, Ticăloșia și scârba Acestui regim Poreclit conservator, regim Vitrec și căzut, corupt și Corupător, infam și infamant Națiunea e Sătulă destul Ce vor oamenii strigoi Ieșiți din tenebrele Reacțiunii a lumina zilei Ce vor aceste Fantome plămădite Din rachiu Spirit, basamac, Ciumag, Cinoros! și sânge, vor oare să arunce țara pe calea disperării, pe calea deznădejdii, pe calea exasperării, pe calea celor mai extreme mijloace de rezistență? O vor aceasta să ne spună, până atunci le zicem încă o dată, destul națiunea este sătulă de faptele voastre. Tema și variațiuni Tema Aseară, pe la șase ore, un foc a izbucnit la o casă peste drum de cazar Macuza, în dealul Spirii. Mulțumit activității pompierilor și soldaților, focul, deși bătea un vânt puternic, a fost năbușit în câteva minute. Pagubele nu prea sunt însemnate. Universul Variațiuni. De patru ani împliniți aproape, de când reacțiunea ține în gheare Belgea Orientului, care din lipsă de energie în evoluțiunea ei către progres, un progres bine definit de aminteri, prin spiritul tradițional și istoric, și ocazionat întrucâtva, deși jenat oarecum de evenimentele economice din urmă, în care duplicitatea reacțiunii, am trecut toate marginile și-a atins limita tuturor speranțelor de îndreptare, speranțe ce nu pot fi întemeiate, pe câtă vreme reacțiunea cu oamenii ei fatali, care nu se tem nici de lege, nici de Dumnezeu, nici de judecata nepărtinitoare, dar aspră a istoriei, au avut cinismul prototipic și revoltător, să o declare cu cea mai enormă dezinvoltură și exuberanță într-o memorabilă ședință a Parlamentului, care a avut imprudența, sau mai bine zis impudența, de a-și pune botul pe labe și strigând ca mamelucii, mea culpa, au trecut la ordinea zilei, ordine de zi pe care istoria unui țări, ce se mai bucură de cea din urmă doză de respect de sine, trebuie să o înregistreze cu dezgust și rușine, deoarece când sic volo sic iubeo domnește într-o țară ca maximă de înaltă politică și când ca de stat se constituie bunul plac al unor reacționare fiefați, nu ne putem aștepta decât la atâtea și atâtea infamii de tot soiul și altele încă, dar însă nu credeam pentru ca să ajungem aici. Nu credeam, o mărturisim coram populo, oricât am fi crezut de infamă reacțiunea concentrată și atotputernică, să ajungem și la incendii ca acela ce s-a petrecut în dealul spirii, peste drum de cazarmacuza, care trebuie să serve cetățenilor de învățătură și să rămâie o pată neștearsă și indelebilă asupra acestui negru regim, pretins alb. Regim al incendiului, că-și dacă a pompierii, opera venerabilului și bătrânului general Florescu, nu stingeau focul, cine știe cât mai ardea. Un ziar opozant fără programă, nuanță liberală conservatoare. la orele când puneam ziarul ediția a, 5 -a supresă în dealul spirei vis-a-vis -vis de Casar Macuza, un incendiu a zbucnit. Din cauza vântului violente care sufla puternic de la Occident spre orinte, incendiul a produs o mare panică printre cetățiani și cetățiane. Pompiari cu câțiva serginți și oficiari, generalele era absinte. Au mers la localitate unde cu greu au zbutit să năbușească sinistrul care a deja la exteriorle casii atinse. Cu această ocasiune vom repeți de făcute în organul nostru de atâtea ori privitoare la instituțiunea pompiarilor. Am zis, zicem și de datoria noastră este să o repețim mereu protivnicilor noștri de la guvernă. Sperința ne-a până la evidență că, până când nu vom avea pompieri cetățiani, până când vom avea cetățiani pompieri, nu vom zbuti să ridicăm această instituțiune la treapta la care ea, în Occidente, s-a ridicat. Să avem patriotismul a lăsat deoparte spiritul de partidă și să ne întrebăm, până când, cu spedinte, este cineva pompiar? trebuie să fie și cetățean. Este cineva cetățian? Trebuie să fie și pompiar. Aceasta este eficace, este excitabile, speditiv, iust. Sperința din dealul spirit, până la strimitate le a că sperietura cetățeanilor și cetățeanelor nesperințe adesea cauza alățirii straordinare a sinistrelor este. Să căutăm, deci, avea Pompiar, cetățeani, avea cetățeani pompiari. Numai cu condiția de a fi și cetățean cineva un bun pompiar este și viceversa. Și se înțelege că ceea ce zicem în cetăți despre cetățeani, vom zice la sate despre sătiane. Pompiar, săteani, săteani, pompiari. Dar ne vom întreba apotrivnicii noștri. Cine va comanda pe pompiarii cetățeani, pe pompiarii sătiani, răspundem, ingeniarii, ingeniarii competinți, inteligenți, prudinți, independinți, sperinți. Numai astfel, instituțiunea pompiarilor puternică va da roade șelinți. Un ziar opozant cu câteva programe, nuansă, trandafirie. du vent, de la pluie de la pluie Hotaret, doamna primăvară nu e veselă anul acesta vânt, ploaie, ploaie vânt mondenii noștri își pierd vremea privind barometru care, nesimțitor ca și această bătrână mamă natură coboară, coboară mereu ca și acțiunile Panama Zeul plăcere și zâna petrecere Se încăpățânează să țină închise templele lor În ciuda dorințelor pasionaților lor credincioși De aceea nu se mai găsește tămâie pe altarele lor Altădată atât de încărcate de flori Foarte puțin se mai poate petrece în acest nenorocit sfârșit de secol Care nu a sfârșit surprizele sale răscolitoare Ieri... A avut loc în Dealul Spirii un mare incendiu. În lipsă de petreceri, o emoție e totdeauna mai de preț decât plictiseala. Priveliștea era cu adevărat pitorească. Multă lume la incendiu. Reținem întreagă pe doamna Cutare, o brună coborâtă dintr-un tablou de murilio, în capot, superbă în neglijeul său transparent. Doamna acutare, rubensiană, numai puțin elegantă, îmbujorată de emoție. Foarte tânăra doamnă Bigudiano, un vis strălucitor de lui Vato, răpitoare cu părul blond a care se buclează natural, fără niciun artificiu, un boboc de trandafir gata să se desfacă la razele lui Phoebus, armonizându-se plăcut cu tonul roșiatic al flăcărilor ușor estompate de vălul de fum. Trec peste multe alte frumuseți, al căror nume îmi scapă. Apoi, un buchet de tinere fete, proaspete, ca violetele culeze, chiar acum, de pe malul unui râu limpede, unele mai fermecătoare decât altele, și pe care incendiul cu flăcările sale, care aminteau de povestirile fantastice ale lui Hoffmann, și bravi, și neobosiții pompieri, cu mișcările lor, părea să le amuze din plin. După uh, incendiu, o gustare din cele mai selecte la birtașul din colț. Après un ziar distins, distins. un jurnal chic. <fix> Mai multe ziare ale opoziției vorbesc cu un zgomot asurzitor despre un incendiu care ar fi avut loc în dealul spirii peste drum de cazar Macuza. Cu această ocazie încalecă iar pe faimosul dumnealor Dada, aruncând în spinarea reacțiunii, Răspunderea pentru acest sinistru, întrucât trebuie să pună publicul temei pe spusele acestor foi, ce nu mai au câtuși de puțin respect de adevăr, iată, din sorginte oficială aflăm că nu a fost nici un incendiu ieri în dealul spirii. Sinistrul cel grozav este o pură invențiune ieșită din fantazia nesecată și din bogatul arsenal de calomnii al adversarilor noștri. Un ziar oficios. stilul și cu sintaxa monitorului oficial. În ziua de 22 Corent, pe seară între orele 10 și 11 ante meridiane, locuitorul Ion Ciupitul din comuna Făcăleț, plaiul Podgoriei, județul Ialomița, care dormea pe prispa casii, Fiind reținut în pădure cu cercuri de bute, o furtună care venea din sus despremează zi cu nor gros, rămânând trăznit pe loc arzându-și un pătul plin cu porumb în care nu se afla deloc bucate fiind gol. Greșeală de tipar Dintr-un roman Mobilele prețioase Ale bătrânului și nobilului Castel, o Atât de strălucit și somptuos Erau toate Urinate <fie> Go Întotdeauna Cocoanele din Mahala Sunt strașnice la închipuire Dar niciodată fantazia lor Nu s-a urcat mai sus Ca de când s-a îngroșat gluma Cu chestia Orientului Moașa Sebastiția Hurdubiloaia din Popanar Mi-a spus următoarea noutate În o muiere însărcinată a născut alaltăier un îmbrăcat de sus până jos, pihotaș muscal, cu cizme, cu carâmb în picioare și cu chivără cu moț în cap. Cum a dat cu nasul de lumină, prungul s-a ridicat chipeș în călcâie, a făcut smirna cu pușca la omăr și a strigat, Zdrast, vă brați, davai cu șai! Moașa, Sebastița, e în stare să-mi spune mâine că o altă clientă a ei a născut un casac. Călare pe cal și cu sulița în mână Care fără să mai dea bună ziua moașii A dat pinte în calului Și a pornit în fuga mare la plevna Cu buricul netăiat Pe vremea când se vorbea despre moratoriu la o judecătorie de pace se înfățișează un proces pentru 7 franci și jumătate datorie de chirie. Judecătorul întreabă pe datornică. De ce nu vrei să plătești restul chiriei, babo, După n voială? Ei, plătesc, maiculiță, dar mi-e frică să nu pățești ceva. Ce să pățești? A, vezi că mi-a spus gine de meu. Că s-a făcut la mitropolie o lege cu murături. Ce-o aia? Făcând că nu mai are voie nimeni să-și plătească datoriile. Este atât de dumnezeiască morala, încât mai ea însă-și e destulă scuză pentru neamul omenesc, că nu o poate urma. Întrucât cocoanele pot fi constante în politică. În Mahala oțetarii, vreo 10 cocoane șed la sindrofie și fac politică. Un monșer din partea locului intră să le aducă știrea că s-a încheiat convenția cu Rusia, pe care începe să le citească. La fiecare articol, toate cocoanele bat în palme cu bucurie, strigând într-un glas. Însă când monșerul dă citirea articolului în care se spune că muscalii n-au ce căuta prin București, întreaga sindrofie dă un țipăt grozav și leșină, incorpore. Când s-au trezit, trecuseră toate în opoziție. Spicuiri din diverse carnete Al unui pesimist Se spune că nu-i amor fără stimă Cu toate astea eu iubesc omenirea Al unui critic Fiecare stană de marmură e o nucă al cărei miez, este o Venus sau un Apollo? Trebuie să știi numai să dai bine și la o parte. Al unei înmormate? Oh, Al unei cochete? Mm, ei. Al unui fotograf. A flata! toată diplomația. Al unui lampist. Nu o fumați! Dămișoare, ce zici de luna asta splendidă, de parfumul teilor și de aerul răcoros al serii care ne îmbate, ne transportă? Nu avem obicei! <fum> Fie cocoană, Marițo, turbat îți vine astăzi cu trandafirul ăsta alb în părul dumitale negru. E lucru mare. Cu plăcere, dar nu se poate. Sarlache. Ai venit de mult? Nu, no, de vreo 10 minute. iei o bere? Iau. te două mari. Dar ce ai? Te văd că am, uh, nu prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la Cosma până la ziua. Eh, cu cine? Cu niște amici. Am uh, vorbit foarte mult de tine. Da? Ce? Mm, mai nimic, fleacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri. Adică cum? Mă, mă vorbea de rău, mă înjura? Ei, te vezi, ăsta e cu sură tău, exagerez. Până ai spus tu? Ce am spus eu, nu ți-am spus nimic. Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea și să nu îndrăzească nimeni să-ți facă o critică fie cât de mică. Vezi, asta e cu sură tău, prea te crezi. Ba nu mă crezi deloc să mă ierti, dar mă mir că nu găsiți alt subiect de conversație decât pe mine. Ei, dacă a venit vorba. Ma. Mai la urmă nu te-a vorbit nimeni de rău pe față, uh -huh. firește că n-ar fi îndrăznit. Știe ce bune amici suntem, dar știi, așa, ciupeli. Cam ce? Păi secături, mai ales unul dintre ei nu te poate suferi și ți-a mic. cine ăla? e? ăla? Asta e, ce-ți pasă? Păi vreau să știu, nu se poate. Parolă de onoare că nu cer nicio socoteană. N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce a spus. Mai întâi nici nu știi ce a spus. Ce a spus? E te vezi să-i cu sură ești curios. Bine, frate, firește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoteana mai ales de amici. Ca să știu și eu cui să mă cred, cum să mă apăr. Mai luam câte o amică Da. Băiete, două mici. Eh? Ce spune ai, Nu te poate suferi. Nu știu cum venise vorba de oameni deștepți și zic eu, uite, mache e băia deștept. Că tu știi că eu te-am considerat întotdeauna că foarte deștept. Nu că nu ești amic, fiindcă mai la urmă... Să-mi dai voie să spun, n-am niciun interes să-ți fac curte. Acum, ce să mai vorbim? Te cunosc și mă cunosc, slavă Domnului. Toate defectele le pot avea, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate: sinceritatea. Și îți spun sincer că mi-ar părea foarte rău să fie tocmai amici și să zic că mă înțelegi. De bine mă și cine zice? Tu! Eu? Da, văd că te uiți la mine așa cu un aer care de, parcă vrei să-mi zici că nu crezi. De, mai întâi ce să crezi, că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că unul dintre amicii cu care erai aziară nu mă poate suferi. Și că tu ai susținut că eu sunt deștept. Am susținut, firește. Da, amicul meu care nu mă poate suferi. Păi, tocmai la asta vreau să ajung, dar dacă mă întrerup mereu... Uite, vezi, ăsta e cu surul tău, întrerup. Ia, ia că nu mai întrerup. Hai, spune-te, ascult. Când am zis eu că ești deștept, mm -hmm. întâi a zâmbit așa, adică prost ești mie, Clos. și pe urmă zice, o fi deștept, nu, zic, dar e cam zevzec. zec Zev-zec? După ce v-a ali pe mine că sunt zevzec. După multe care le spunea el. Cam ce? Că ți-ai neglijat-o de una slujba? Că era să te dea afară până acum de vreo trei ori? Minte. Că joci cărți și râd toți de tine ca de o mazetă? Eu mazetă? Că bei, ce, ce, ce beau, două, trei pahare de bere pe zi, nu? Că te-ai însurat fără zestre. Ăsta-i Cu ce măgar. Mă rog ține. Cine e măgarul? ăsta? aș vrea să-l știu. Ți-am spus de la început că nu-ți-l spui. De ce să nu-mi-l spui dacă zici că mi-e ăștia mic sincer? Ca să mă pui de față, n-am poftă. Pe onoarea mea, că nu. Uite-ți jur pe ce am mai scump, că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau numai să știu, să mă ferez de el și să-l desprețuiesc. Nu se poate, ma. Pe onoarea mea, mă rog, ți spune. Uite, vezi, ăsta e cu sură tău. ești indiscret. Ai. Înțelegi, românește că nu ți spui. Eu am toate defectele, câte păfdești, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate. Eu sunt discret. Nu-mi place să umblu cu plosca. Atunci, da-mi voie să-ți spun că nu-mi ești amic cum te credeam. Eu! nu sunt amic, ție, Eu! Bravo! Merci! În sfârșit, un amic. Dacă e... sunt eu prost, și spun. Da, e ca atac! Și altădată să-mi dai cu tiflac dacă-ți mai spune ceva. Băiete, încă două mici. Și... Nu e, atât a zis amicul de mine, a zis mai multe, dar în sfârșit ce-ți pasă? Ei păi nu, nu pas pasă nimic, dar sunt curios să văd până unde merge mișelia omului, zici că mi-e amic. Bun. Amic de -aproave. Da. Și ce mai ziceam? E, nu nu, mai spui că te superi, că asta trebuie să mărturisești tu că e cu sură te superi. Pe onoarea mea, nu mă supar. Zicea. de nevastă, dacă. Că. ce? Că. ar fi neprosti, ce să-ți mai spui. Da, da, i-am tăiat nasul. Nu-ți permiți, zic, să te atingi, mă de onoarea femeii, amicului meu. De onoarea? Mele. Dacă e prea frumosică și prea tânără pe lângă tine, că te-a luat fiindcă era săracă, dar... Dar ce? Că la teatru mereu. Zic că are lojă, gratis. Dar zice el, la șosea cu bicicleta de două ori pe zi, dimineața și seara, tot gratis, zic eu. Dar vara la sinaia, tot gratis, zice el. De unde atâta lux? Mare canalie! Și pe urmă a făcut aluzie aproape pe față la un alt amic... La cine?" nu spun." Nu, nu, ascultă-mă, Să știi că mă super serios. Trebuie numai decât să-mi spui." Dacă nu vreau..." De trebuie să vrei, auzi, pentru că ți trag palme, mă înțelegi?" Uite, vezi, ăsta e cusură tău. Ești violent." Cusur, necusur, numai decât să-mi spui la cine a făcut infamul aluzie." Vrei numai decât să știi?" Da." La fanica. La bărbatul sori nevestimii. La cumnată mi eu... La fănică, la cumnată-i tău. Mizerabilul canal, Ia cine e, mm. trebuie să-mi spui numele -te, lui. Uite -te, uite -te. Nu vreau să știu nimic, trebuie să-mi-l spui. Nu-ți spun. Îți trag palme, mă înțelegi? Ia poftim. E, apoi numai mă lua așa repere că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric. Vieu și îți dau de știre să te păzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zef zec și să atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a neveștii, și tu, în loc să mulțumești, te rățuiești la mine. O să mă fac să te evit altădată. Care-i va să zicem? Nu vrei să-mi spui. Nu. Merci. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mare se cătură amice lache. Mă faci să-mi pierzi noaptea până spre ziua, să te aștept ca un caragios la Cozman? Mă rog, ție scuză-mă, eram zdrobit de oboseară, nu mai puteam. Am stat să mă și eu o noapte ca oamenii. M-am culcat de la 8 seară. Ah! Care -a să zic că te-ai culcat de vreme? N-ai fost azi noapte la Cozman. Acu știu eu cine e am, micu. Poftim! Uite, vezi, ăsta e cu E măgar și violent și nu are manieră. Mitică Mitică și mai cum? E destul atâta. Mitică. De vreme ce și dumneata îl cunoști tot așa de bine ca și mine. Firește că trebuie să-l cunoaștem. Îl întâlnim atât de des în prăvălii, pe stradă, pe jos, în tramvai, în tramcar, pe bicicletă, în vagon, în restaurant, la gambrinus. În fine, pretutinde. Mitică este bucureșteanul par excellence și fiindcă București sunt un mic paris, și mitică, se înțelege, este un mic barizian. El nu e nici tânăr, nici bătrân, nici frumos, nici urât, nici prea prea, nici foarte foarte. E un băiat potrivit în toate. Dar ceea ce îl distinge, ceea ce îl face să aibă un caracter marcat, este spiritul lui original și inventiv. Mitica este omul care pentru fiecare ocazie a vieții găsește un cuvânt de spirit la moment și pentru asta simpaticul parizian al Orientului este foarte căutat și plăcut în societate. Mitica are o magazie, un arsenal, o comoară de vorbe, de întrebări, de răspunsuri care fac delicile celor ce au fericirea să-l cunoască. Mai cu seamă pe provincial, micul nostru parizian îi epatează cu verba lui scântietoare. El, de exemplu, inventează pe negândite vorbe ca Cea mai frumoasă fată din lume nu poate da decât ce are Sau uh, Viața este un vis, moartea o deșteptare Ori uh, Ei, Madame Popescu, nu există roză fără spini Închipuiți-vă ce efect fac toate astea asupra spiritului doamnei Popescu dar toate astea sunt vorbe sentimentale, lirice, melancolice și, deși, și în genul acesta mitică este destul de tare, e încă și mai tare în genul ușor, picant și ironic. În genul acesta cel puțin pot pentru ca să zic că n-am rival. <laughs> Zice mitică și cu drept cuvânt. Exemple. Când merge să se împrumute cu bani Unde ai pleca, Mitică? La vânătoare de lei <gângă> <gângă> Îi zici? Mitică? Faci cinste. Nu pot, mon cher, că mai strânge un ciorap Ai parale, Mitică? Nu lu cu metal, mi-e frică de tresnet. Mitică zice despre un prieten destituit... L-a L-a făcut inginer de poduri. Și când e în culmea vervei, adaugă... Detajat cu serviciul în cismegiu. Dă muștele afară! Te doare, măseaua. Ce doctorie îți recomandă Mitică? Rădăcină de crește. Ai cerut o bere și o laș să-i treacă puțin spuma Mitică zice Beți berea, că se recește La gambrinus Mitică la plecare către băiatul care a servit Băiete, mi se pare că mi-a picat o băncuță Vezi, dacă o găsești, mi-o dai înapoi diseară Dacă nu... Ia-o tu, bachiș! Câte ceasuri sunt mitică? Câte a fost ieri pe vremea asta? Si ai cumpărat o blană nouă. Te întâlnești cu mitică. În loc de sopor sănătos, să-ți zice Bravo! Blană ai! Acum ajungi! mai trebuie! Se aș face curte, domnișoară, zice Mitică unei tinere telegrafiste. Dar, vai, n-am curaj. Oh, știu cât ești de crudelă. Bun, domnule Mitică, de unde știi? Parcă eu n-am aflat cum bați de peșile. <laughs> Mitică te roagă să pui o vorbă bună la Ministerul de Război Dacă ai vreun prieten Ca să o numească pe soacra sa Moașă Militară De ce trage clopotele Mitică? De frânghie, monșer Ai fost la cotroceni Mitică? Nu, monșer, am scăpat tramcarul te Din contra, monșer, că nu port vara. La Palatul Justiției. Mitică umblă de colo până colo prin sala pașilor pierduți. Pe cine cauzi mitică? Caut un avocat, monșer, să mă apere. Ce? Ai tu proces? Nu, monșer, să mă apere de muște. În trenul de plăcere, vagonul este plin de lume O doamnă intrând oh, Nu mai e niciun loc liber pentru mine? Ba da, doamnă, mai este unul, cel mai comod Unde? În inima mea Ce zici, Mitica? Mai plouă astăzi? Nu pot pentru ca să mă pronunț, monșert M-am temăduit de bătături Mare mucalit ești, domnule Mitică Și de spirit Mersi, domnișoară Că mă încântați cu migdale amare Mitică e dezolat Închipuiește-ți, dragă M-a lovit o nenorocire Ireparabilă ce frate? Ce s-a întâmplat? Mi-a stat ceasornicul Mitică șovinist Și când voi fi mort, monșer Nu doresc pentru ca să mi se cânte altceva decât Deșteaptă-te, române! La cafenea Nu e nimic, mitică? Ba da! Băiete, o scobitoare, un chibrit, un par cu apă și o gazetă <fie> Un amic, poet, explică lui Mitică. Călimări sau mai corect călămări vine de la calamus, care însemnează condei. am înțeles. Tot de acolo trebuie să vie și calamitate. Mitică, pedalând alături cu amicul său Costică, Zărește venind în fațele cu mare viteză un automobil Ține bine, Costică, să nu se sperie bicicleta La birt. Ce mai faci, Mitică? Mitică mâncând cu lăcomie Ma apăr de moarte, monșel Și celelalte, și celelalte și celelalte l lalte. Life. O țară eminamente agricolă trebuie să aibă un high life Ce este ce numim high life este crema unei societăți Ca naștere? Nu, no. ca talent? Nu, no. ca avere? Nu, no. ca onestitate? Nu, no. ca bravură? Nu no. Atunci, ca ce? Știu eu? Poți fi veciorul celui din urmă râtan, poți merita să fi hrănit cu paie, poți fi sărac lipici incapabil a muncii de două parale, poți fi o spurcăciune bună de aruncat în canal, un laș de cea mai deplorabilă speță. Asta nu te împiedică de a face parte din High life. Vei merge alături cu un descendent direct al cutărui cruciat Vei concura pe toți oamenii distinși la favorul și onoruri Vei cheltui și vei trăi ca un mare rentier Vei putea arunca desprețul tău oamenilor de treabă și sfida pe orice brav Și toate cu un succes desăvârșit Acum asta vor întreba nedomiriții Iacă, bine Mergeți pe stradă, la șosea, la spectacole În magazine, în baluri la București La Constanța, la Sinaia Mergeți, vedeți și spuneți și dumneavoastră cum Iată ce bănuim noi Orice popor clasic Și suntem doar un popor clasic Fie cât de creștin are nevoie de un olimp Și fie ce olimp trebuie să-și aibă Mica lui cronică scandal să ne amintim cu respect de Jupiter, de Venus, de Mercur și mai cu seamă de tânărul Ganimet și să ne felicităm că avem și noi Olimpul nostru. Voiți un Jupiter? Iată-l! Un om este bunicul copiilei sale proprie și prin urmare tatăl nepoțelii sale. Voiți o Venus, dar atunci o să ne cereți și un Mars? Una fără altul nu merge, căutați -i și poate îi veți găsi. Un Mercur, un Ganimed, da, sunt destui. ce lipsește acestui Olimp, o mitologie metodică? O vom da. Moftul își ia rolul lui Esiod. În curând, dar... Teogonia națională sau Moftologia Olimpului român? Culmi Culmea cuțitului Să taie moftul. Culmea vânătoarei să împuște lei noi Culmea tragerii la semn Să tragi într-un hotel Culmea tragerii la țintă Să tragi la măsea Culmea soldatului român Să fie soldat de geniu Culmea intimității unui lăutar să stragă tragă brâul Culmea dantistului Să-ți dragă dinții unui pieptene Și să-ți scoată o gheată care te doare Raport către șeful mișcării din partea șefului unei gări. În noaptea de frânarul Ion Popescu, având serviciu de zi și fiind de ier beat, care dormise la vagoane încărcate cu vinuri și pe semne abuzat prin infracțiune sosind trenul de marfă 203, manevrând în stare de beție, a fost apucat între două tampoane și-o Lucru care s-a mai întâmplat de atâtea ori, mai ales având serviciu la vagoanele cu băuturi. Diverse. Carnavalul. Ține cât țin balurile mascate, și balurile se fac numai în carnaval. Ostul cel mare, în anul acesta ca întotdeauna pentru săraci ține tot anul, pentru bogați cât au poftă de icremoi. Zile nefaste, pentru Chiria sunt două, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru. Eclipse Vor avea loc două eclipse totale în anul acesta. Într-o eclipsă totală în lună va fi la 30 februarie pe la prânz și se va vedea de pe piața teatrului din București. A doua eclipsă totală în soare va fi la 31 ale aceleași lune și se va putea observa fără ocean pe la miezul nopții de pe movila Cijmegiului. Ziarului Aurora Română, București, azi pi trecut scenă nostimă piața noastră, Madame Atena P., al cărui nume trecem sub tăcere, care părăsit soțul cetățean onorabil pentru romanse cu individ din fam localitate, Întâlnind nefericitul soț, patat bună lecție moralitate în public care a aprobat această femeie fără inimă, neroșind amenințat cu sbiri puteri deoarece complicele directorul prefecturii corespondent. Succesul Moftului Român Într-o țară tânără ca a noastră, intrată de curând în sistema constituțională și în concertul marilor puteri, gazeta este pâinea cotidiană a opiniei publice. Gazetarul, prin urmare, este brutarul inteligenții. Nobila misiunea el nu și-a luat-o din interes pentru că n-ar fi putut face ceva mai de seamă nu pentru un mizerabil câștig el și-a luat spinoasa carieră a luminării concetățenilor săi. Nu din sentimente egoistice el luptă pentru ridicarea poporului român, pentru revendicarea suveranității acestuia uzurpate. Nu pentru vreun interes personal ca adversarii săi s-a făcut el aprigul apărător. Sentinela neadormită a principiilor înscrise solemn în pactul nostru fundamental și în sfârșit și mai presus de toate, nu în de cauză, el se pronunță categoric sus și tare asupra tuturor și tuturor chestiilor de ordine politică, economică, financiară, științifică, literară, artistică și celelalte și celelalte. Nu! Un dor nesecat pentru binele națiunii române, patriei române, poporului român l am pe arena publicității. Afară de asta el știe de toate fără să fi învățat nimic. Și are ferma convingere că pentru România câtă vreme va fi rău, nu va fi bine. Cu așa brutari conștiincioși, desigur că opinia publică trebuie să fie destul de bine hrănită. Și iată dar ceea ce explică într-un mod nendoios, succesul moftului român de la apariția lui acest organ, care tinde a fi formula exactă a opiniei publice române, a întâmpinat, afară de mici excepții, o unanimă aprobare. De ce? Pentru că această modestă foiță, având în vedere numărul îndestulător de brutării pentru hrana zilnică a inteligenții române, a crezut de cuvință dintr-un început să se apuce de franzelărie subțire de unde, cum onor public trebuie să se fi convins deja, își dă osteneala să scoată cât se poate mai bune gogoși. Moftologicum De ce n-are ursul nici coadă, nici urechi? Darwinismul și evoluționiștii nu ne-au putut-o încă spune. Ei se învârtesc necontenit într-un cerc întunecos de supozițiuni. Mediu, adaptabilitate, lupta pentru existență, mofturi. Uite care e adevărul! Pe vremea când trăiau fiarele și omul în bună pace, Adam l-a dus pe urs la un stup de miere să-l învețe la lucru dulce. Ursul nu vrea să bage nasul, că era frică de albine. Adam l-a apucat de urechi și trage, și trage, până i-a rupt urechile, dar l-a vărit cu botul fagur. Când a dat Martin de lucru bun, a început să lingă și linge, linge, linge și nu mai sprăvea. Când a văzut Adam că s-a dedulcit din calea afară fiara, a apucat-o de coadă și trage, trage, trage până i-a rupt coada, dar l-a scos din strup. Va zice însă cititorul, ce are a face Adam, ursul și mierea, cu magnum moftologicum al maldumitale Uite ce a face are Aducă-și oricine aminte de poezia noastră Cu acest titlu din zilele trecute Și s-a pornit bătrânul atunci La lucru cu ardoare Dar vai, păcat, s-a înțepenit Cu limba în a mare Intrase ursul la miere Se dedulcise și nu mai vrea să iasă L-au apucat însă de coadele gherocului Unul și altul Și trage-l și trage-l Până l-au scos din a mare Acu, în urmă Din repezeala trăsăturii S-a înțepenit în ban Ei vezi? Dar ci e mai greu să-l scoți Că n-ai de unde-l mai apuca Coada i s-a prăpădit de mult Poate că să-l apuci de limbă dar pe vreme de epidemie nu permite doctor Babes să punem mâna pe așa lucruri. Moshi, tabla de materii. Turtă dulce, panorame, tricoloruri, bragă, baloane, soldați, mahalajoice, lampioane, limonadă, fracuri, decorațiuni, decorați, donițe, menagerii, provinciari, fluiere, cercetori, ciubere, cimpoaie, copii, miniști, pungași de buzunare, hărdaie, bone, doici, trăsuri, muzici, artificii, fotograf la minut, comedii, tombole, moftul român numărul 8, oale, steaguri, flajnete, înghețate de vanilie, fleci, stambă, căn, pelin, călușei, scrânciob, cele din urmă invenție care era și la expoziția americană, pinte în biciclete, cai vite, jandarmi, bazmale, ne nepoate, mătuși, țațe, nen, unchi, veri, văduve, orfan, portretul țarului, moartea vânătorului, icoane, bricege, săpun, lumânări, panglici, prescuri, măcelar, grâu, cofeturi pentru colivă, bețiv, căciul, cojoace, căpestre, boi, hrâitori, prima societate de bazal și teracotă, stela, sticle, fân, cercuri, doage, buți, Plăpun, saltele, perne, flori, scamble paturi, mese, beteale, oglinzi, cercei, inele, ibrice, turci, ligene, doftorii de bătături, săpun de pete, matibolon, ace englezești, mere, portocale, năut, floricele, șerbet, răcoreală, marseieza, lulele, luleaua neamțului, deșteaptete române, sacâzi, sifoane, ciucalată, acadele, preznitori, tunuri, călușari, smochine, păpuși, poame, capul vorbitor, leul de mare, vasilache, copilul cu trei picioare, încercarea puterii, distracția americană, belciuge, fonografie, războiul român pentru țesut, mingi, urcioare, bere, cruci, dumnezei, fluiere, alune prăjite, bragadiri, fisticuri, luter, beiglă, opler, călăreți, orbeți, birși, stiloz, automobile, zambaragi, guvernamentale, opozanți, visu, mai și precizti, minunile suntului Sisoie, Alex, omului Dumnezeu, boranjic, țir, sardele, lămâi, brânză, urde, cașcaval, slăină, roabe, velnițe, altițe, bibiluri, fote, perdele, ștergare, marame, furi, căldări, pirostrii, lopeți, elbi, copăi fedeleșuri, porci, mătănii, paiațe Rogojini, parfumuri, ciorap iminei, ghete, cizme, papuci, mătăsării, piepte, drâmburi, darace, copze, pomadă, clarinete, maimuțe, orice obiect, 30 de bani, certuri, chefuri, aldemasuri, tambelăuri, numai 40 de bani o caută de drăgășean, vechi veritabil, 5 bani cafea, fia nuci, sare, salam de Sibiu, hob și eu salina. adevărata plăcintă română și Cozonas domenești, praful de pureți, covrici, roșcove, fringhi, de curele, shei, hamuri, de căru. Coșuri, bomboane, rahat, muzici, gogoși, pălării, testemele, muște, pop, cocoane, mateloți, impegați, pensionari, suprimați, popor, seniori, dame, maistățile lor, altețile lor, târgovezi, târgovețe, țărani, țărani și intelectuali, artiști, poeți, prozatori, critici, burghezi, Tramcare, tramvaiuri, capele pârlite, jupe călcate, bătături strivite, copii pierduți, părinți beți, mame prăpădite, guri căscate, praf, noroi, murdărie, infecție, lume, lume, lume, vreme frumoasă, devăr slab. Criză teribilă, mon cher. Moafturi! Ați ascultat Mofturi de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Radu Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Petre Lupu, Valentin Teodosiu, Mircea Constantinescu, Magda Duțu. Asistența tehnică, Stella Botez și Ani Ștefănescu. Realizatori, Costin Tuchilă și Vasile Manta.